virág mint az ötmillió magyar akit nem hall a nagyvilág mint borba hullott mag mi többé nem ered ha nem vigyázol ránk olyanok leszünk mi is délkület, s bár a lényeget még nem értheted mi nem éltél Nehéz éveket Hogy történjen bármi Amíg élünk és meghalunk Egy vérből valók Vagyunk Hogy történjen bármi Amíg élünk és meghalunk Egy vérből valók Vagyunk Mindenféle szélnek haragosa volnék. Akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, és nem lennék játéka mindenféle szélnek.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 Ő ebb éjszakorul némi északi fény, belenyúlhat a russz mebbe mancsak. És a germánság, ma már fénybeli fény, csak a telkevés házam akarja. No de mely egyben csak ezt kérdezem én, amíg tombol az ön azonosság, és közben távolról a jövő szelei, csak az alvadó vérszagot hozzák.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 Féled, úgy fél hogy elrohondott-e marha magyar szavazó. Vajon mit hoz majd az a fényteli nap, Midőn népünk majd szint valamit villám. Borítékba bezárt szavazatjaival félő, hogy hideg észiszeg aztán. Jöhet éjszakról némi éjszaki fény, De belenyhulhat a russzmedve mancsak.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 Vajon mely egyben megyünk úrna elé, politikba szárt Egy választás, mely sors döntő, mert vissza nem vonható. Tőled úgy félek, hogy elrohontottem már, ha magyar szavazó. Üled úgy félek, hogy elrohontottem már, ha magyar szavazó. Időm eljön, majd az a fényteli nap, Időm népünk nagy hirtelen szintval. Vajon mely egyben megyünk úrna elé, Korítékba szállt Jó reggelt! Talán lesz rá alkalom, hogy megosztam önökkel a gondolataimat. A Talán arra vonatkozik, hogy itt bujkál bennem, de... Az, hogy elő is jön-e, vagy sem, azt ebben a pillanatban, 7 óra után 5 perccel, 2022. január 10-én hétfőn nem tudom megmondani, inkább igen, mint nem. 0-2 fok között van a hőmérséklet. én a hétvégén Szegeden voltam, nagyjából Kecskemétig húzódott a hóhatár, Kecskeméten még volt némi hó a földeken, aztán egyre kevesebb, és ahol én lakom, a 12. keletben ott egyáltalán nem volt. Oda havat én hoztam az autón tetején Szegedről. Szegeden elkezdett esni a hó valamikor szombaton, reggel talán, és aztán nem is hagyta abba egészen estig, egész nap esett, és meg is maradt. Azt kérdezem önöktől, már mennyiben hajlandóak rá válaszolni, hogy a Kéfei Ancsinek volt egy nyitódal, ez a Petmeteni Árjugóimvid mi -e volt, hogy visszatére, vagy sem, Eremtok most válaszolni. Én azt kérdezem önöktől, hogy az elkövetkezendő napokban, hetekben, hónapokban szükségét látják-e annak. Aztán, hogy én hogy döntök, az majd kiderül? de én most önöket kérdezem. Összesen három szavazatot várok, ha több van jó, ha kevesebb, azt sajnálnám. Tehát szükségét látják-e annak, hogy egymásba játszva szóljon nyitódalként az ismerős arcoktól a nélküled, illetőleg a konzsuzsa féle, <coughs> ha volnék, ez a szörényi vródi szem, aztán pedig a csebereményitől a demokrácia. Ugye ez három szám. Az első kettő az egymásba játszva, a végén egyszerre, aztán jön a csatamás önállóan. Fura volt, mert a nap este elcsíptem egy filmet, amelyben Csetamás csapodi. Csapodi? Te egy is csapodi. Csengéidénesről beszélt, aki átmenetileg átvette a versírásban a helyét. hogy egyáltalán ez egy jó szó, talán nem. Tehát, hogy áteletleg verseket írt Csatavásnak, amikor Bereményi Géza elhagyta őt, aztán visszatért Bereményi Géza, Csengői Dénes pedig fogta magát, és meghalt. A kettő között nem volt összefüggés, de meghalt, így aztán ez a probléma a halálával meg is szűnt. Hogy a nélküled, illetőleg a hajéróza volnék, Önmagában mit jelentene, hogyha nem jelent volna meg mögötte más-másokból és egészen más-más időszakban a politikai tartalom? Arról szintén szívesen veszem, ha megnyilvánulnak. A hajérózsa volnék épp úgy egy himnusszá vált, mint ahogy himnikus magasságokba emelkedett mások jóvoltából, a nélküled. A kettő egyszerre ritkán hangzik el, Ugyanannak az országnak két himnikus dala, miközben egyik se a himnusz, miközben egészen más emberek, egészen más gondolatvilággal éneklik. Ha gondolják, elmondhatják a véleményüket erről, aztán jön a csebereményi demokrácia, melytől, hát hogy az ember, ha tetszik, józanodik, ha tetszik, akkor pedig nem józanodik ki. Magyarul a kérdés az, maradjon-e meg ez a da szignálnak, vagy elég, ha időnként lejátszom őket emlékeztetőül, hogy minek emlékeztetőjek éppen? Hát a mostani hétköznapoknak, vagy nem csak a mostani hétköznapoknak. Vagy nem látják szükségességét. Vagy egyáltalán nem gondolkodnak ezen, és nem is akarnak ezzel kapcsolatban telefonálni, és nem akarnak mondani se igent, se nemet. Az elkövetkezendő percekben ki fog derülni, hogy melyik verzió valósul meg. Én kíváncsi vagyok arra, hogy Önöknek mi a véleménye. Azt nem mondtam, hogyha Netán kettő egyre re azt szavazzák, hogy maradjon, akkor maradni fog. Ha három 0 leszavazzák, akkor pedig megszűnik. De leegyszerűsíteni a helyzetet, mert ha például elfelejteném őket elhozni, akkor nem lenne emiatt lelkismeretfordalásom. Az első telefonáló úgy tűnik, hogy befutott. Jó reggat! Jó reggelt! Jó, Jó Nem... regget, kívánok, igen maradjon! És azt is megmondja, hogy miért? Hát én úgy gondolom... Én úgy gondolom... Ne a visszhangot hallgassad, mert az interneten saját magát hallgatja vissza, és ezáltal lelossunk. Igen, igen, igen, már is lehalakítom. Igen, tehát azért maradjon, hogy mind a három egy jellegzetes nemzeti pillanatban, született a szerzőktől, és én úgy gondolom, hogy ez átferi szinte az egész mostani történelmünket, vagy megerősíti. Oké, okay, azt el nekem, közelebb. önhöz melyik áll a legközelebb? Hát én szerintem... A... Nem én szerintem, önhöz melyik áll a legközelebb? Az nem én szerintem. Önhöz melyik áll a legközelebb? Igen, hozzám a nélküled. És melyik áll a legtávolabb? Talán a szörényjék. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívott. Én köszönöm viszont hallásra. Viszont hallásra. Egy szavazat már van. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Én nagyon nem szeretném egyiket sem hallgatni. A Pet, <laughs> Pet Meneti, Petteni volt. Um, Boldog lennék, ha azt hallgathatnám. És megmondja, hogy miért nem szereti őket hallgatni? Uh, unom őket. És azt is nem. megmondja, hogy mit un bennük, vagy azt nem tudja megmondani, egyszerűen unja és kész. Hát ez az utóbbi az igaz, de mondjuk próbálkozhatnék ilyen szója hogy már elcsépelt, nagyon sokat hallgattam. Nem szeretném belelátni ezeket, amit ön belelát. Ezt, Nem szeretné belelátni, ők... vagy belelátja épp úgy, mint én, de feleslegesnek tartja? Vagy azt mondja, hogy ebbe belelátok én valamit, miközben nincs mögötte semmi? É... Igen, szerintem nincs mögötte semmi, és valószínűleg ugyanazt látom, amit ön. Csak én ezt nem tartom fontosnak, szóval hogy én most mindenkinek kinyaljam a segét, és azt a kebben zenét rakjam be, egyébként teljesen alkalmatlan alára, hogy egy kebben legyen. Azt csak az keben... országot is visszautasítja egyébként, amit ez a három dal fémjelez, miközben rajtam kívül senki se írja le ezt az országot ezzel a három dallal? Igen, azt az országot is, uram. És amikor a Petmetenit választja, akkor egy másik országot választ? Nem, hiszen ez az adottság, hogy itt öreg ember módjára, hogy semmilyen alka van, mint arra, hogy bárhova tegye a lábamat. Mert miért -e? egy, tulajdonképpen kedvem, kedvelem is ezt a helyet. De most egyszerre két különböző dolgot állított. Nem, mert, mert nagyon unom, nagyon nem érzem magam jól benne, sok szempontból, és sokat dolgozom rajta, hogy, hogy neki ilyen szembesülnem ezekkel a dolgokkal. Én tudom, hogy nem ezt ígértem, de kihasználom az alkalmat, és kérdezek, és mit tesz érte? Hát kevesebbet olvasok politikáról, nem nézek egyáltalán, nem kodikam és Az, hogy ön, önbe berehallgatok, ez is egyfajta frustráció legyünk őszinték, de ezt valamiért még tartom. Nem mindig, ez attól is függ, hogy mikor ébredek fel meg mennyire tudom kinyitni a szememet. Amikor azt mondja, hogy nem megy el innen, akkor azt összekötötte a fizikai képtelenséggel. Tényleg fizikai képtelenség, vagy ön úgy gondolja, hogy az ma már önnek fizikai képtelenség? A kettő, ez két különböző dolog. Igen, az utóbbit gondolom az én korom, ami ugye, hát, nem elvészes kor, de nem már belekényelmesedtem, megteremtettem magam körül egy olyan, nevezzük, milliót, amiben úgy csak így magában jól érzem magam. Ez nem önzés? Nevezhetjük annak. Nem, a szörnyi, nem. Szörnyű mondatot mondok, a, a, a gyerekemnek találtam ki pár nappal ezelőtt. Azt mondtam neki, hogy én most már 68 éves vagyok, most már szeretnék tudni nemeket mondani. Eddig nem mondott? Nem, sajnos én nagyon nem mondtam meg, nem én megpróbáltam nem nemet nem, nem mondani, igen. De ez minden szférájára vonatkozott a világnak? Nem, ez most inkább a szerelem. És a ezt széről. csak elkezdett... És az én életem is az, az én magámszérem. És ezt csak elkezdett nemeket mondani, vagy még csak tervben van? Nem egyszer mondtam, most nemrég egy fontos nemet. Hosszú életet kívánok. Nem mondom, hogy sok nemet kívánok, hiszen avval olyasmit mondanék, amivel kapcsolatban hülyeséget állítanék, hiszen ahhoz tudnom kéne, hogy mi a kérdésfelvetés. Tehát, hogy önmagában azt mondja, hogy nem, az ugye a gonosz malacka, ez a kihúzlak, nem. én pedig gonosz malackát Egy önben jó. nem akarok látni, de kívánok önnek hosszú életet, ahol kielvezheti az igenek és a nemeknek a. És ezt a mondatot se fejezem be meg, mielőtt közhelyé válna. Köszönöm, hogy hívott. Jó napot kívánok. Önnek is. Egyelőre egy-egyre állunk. 061-712-42. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Hogyha választani kellene a kettő közül, uh -huh. ha a volt rózsavon... nem, nem, nem, nem, nem, abban nem lehet választani. Abban lehet választani, hogy ez a három dal így vagy egyik se. Nem a három dal közül kell választani. Ha, de hogyha részletesen egy kicsit kifejteném a harmadikat, az egyvérből vérből vagyunk azért. De bizonyosan. könyörgöm, még egyszer mondom, két lehetőség van. Harmadik lehetőség akkor nincs. Akkor. Tehát ennek következtében ön egy olyan választ adott, amelyre én válaszadási lehetőséget nem biztosítottam. És nem véletlenül. Olyan nincs, hogy ebből az országból szeretem Zala megyét, Vos megyét, de a többit nem szeretem. Ez az ország, az összes megye, meg a főváros, ez a háromdal együtt, vagy egyik se is a Petmeteni, vagy a Petmeteni se. 061-712-42. Volt három telefon, de abból csak kettő válaszolt arra, amit én kérdeztem. Van-e harmadik? Illetve negyedik. negyed 8 lett. Jó reggelt! Jó reggelt! Önnek is! Én nem szeretném a nélküled meg a konzulát, viszont a Csá azt igen, hogy lehet írni. Én én én értem, reggelt. de ugyanott tartunk, mint az előző betelefonálóval. Ez egy csomag. Egy csomagba lehet csak... Ja, Egen, igen, tehát arról van szó, hogy ez a csomag a Petmeteni egyik se de eredetleg arról volt szó, hogy a petmeteni, vagy ez a csomag. Tehát, hát most... akkor, akkor, akkor, akkor kettő, egy, tehát akkor csak a másra, igen. De akkor nem bűn az én kérdésemre válaszol. Tehát sikerült eljutnunk oda, hogy ketten válaszoltak a kérdésemre, ketten pedig nem. Annyira, hogy ugye korábban még külön-külön játszottam le a, cset, a nélküled és a konzsuzsa. Számokat. Most azonban a végén egy ilyen uniszónó, egy ilyen, egy ilyen egyszerre volt, ami valamit kifejez a kakofónián kívül. És külön. Hát ha lenne három CD, akkor, akkor a három is szólhatna egyszerre. Imáron tehát négyen telefonáltak, de a kérdés változatlan eldöntetlen. Nem könnyű. Jó reggel. Jó reggelt, a Fiala műsorba szeret Ott van. Ott van, jó reggelt. Legyen mind a három. Legyen mind a három. Tökéletesen leírja ezt a műsort is, meg az országot is. Ez így van, így jó. Így jó? Így jó, így jó. Önnek mit ír le ez a három együtt? Hát ez vagyunk mi. Ez vagyunk mi. Mielőtt ezt a három dalt hallotta volna, ön tudott volna három dalt, amivel leírhatta volna magát és az országot, vagy most olyasmit kérdezek, ami teljesen felesleges? Nem, nem gondolkodtam ezen, de ez egy találat így. Jó, köszönöm Jó. szépen. Köszönöm. Fura hétvége volt. Nagyon fura. Jó reggelt! Jó reggelt, Mert? Nincs idők. Csak. De értem. Jó reggelt! Lakhoz a Sistan, vagyok, jó reggelt! Szia! Ha az, aki... Ha az a kérdés, hogy mi legyen a nyitó zene, vagy az elején mi hangozzon el, mert csak most ültem a kocsiba, ezért csak a válaszokból próbálok követni. Ne, elmondom neked, elmondom neked, hogy le, a van a mai műsornak mondandója, hogy ez kijönne belőlem, ki fog derülni. E, Mindenesetre azt kérdeztem, e, ezt mint egy megalapozandó, de sok beszédnek sok az ajja ugye az elmúlt időben, de ez tavaly is volt így, elhangzott a konzsuzsaféle, hajérózsa volnék és az ismerős arcok nélküled, amelyből mind a két dalból mi-mi más-más korosztály, más-más periódusban csináltak, vagy lett belőlük sokak számára egy politikai himnusz, és én mellé raktam még a a bereményi géz a Demokrácia dalt, amely talán csak egy nálam gyakran játszott valami, amely az egészet az inverzére, meg a fejeteteiről a talpára állítja a héget, meg aztán vissza is mutat egy ilyen fricskát, vagy ki tudja mit mutat, és azt kérdeztem, hogy a nép akarja ezt a három dalt így, egyszerre vele, vagy ma a konzsuzsa és a nélküled a végén egyszerre szólt, ugye a Csetamás nem tud itt szólni, mert egyszerre csak két CD lejátszó van, vagy pedig maradjon a petmeteni, de mindenképpen ne legyen ez a három egyszerre, és ezügyben hangzottak el telefonok, most már szám szerint több is, mint öt. Igen, én petmetenit hallgatnék, nem pedig hármat egyszerre. És mi az oka? hogy a fülem már a kettő se tudja egymástól megkülönböztetni, és teljesen szétesik az agyam. Hogy nem tudod megkülönböztetni a nélküledet a konzsuzsától? Ha egy tárgyaláson ketten egyszerre beszélnek, már akkor se tudok egyébként figyelni, hanem egyszerűen elkezd ugrálni az agyam tiktakba. Tehát ebből a szempontból bármi lehetne ez a két dal, nem? A nélküledről és a konzsuzsáról van szó, nem szó hanem... Nem, nem, tehát nem a, nem a daloknak a a magukról a dalokról van szó, hanem az egyszerességről. Tehát el se jutunk oda, hogy a dalok egyébként miről szólnak? Amikor egymás után vagy bevágva ha játszottad, annak érde a kettőt, az engem egyáltalán nem zavar. Most is ez történt. De akkor is inkább a petnete. Hogy... Nem, hát azt kérdezted, hogy egyszerre Nem, nem, nem, nem, nem, egyszerre... nem, nem, nem, egyszerre semmiféleképpen, nem, nem, ezek így egymás után. Ja, jó, jó. Akkor, akkor mehet a három. Bocsánat, akkor vagy a kérdés volt rossz, vagy én értettem tettem félre. De lehet, hogy én fogalmaztam félreérthetően. Inkább igen. ez, mint a petmeteni? Akkor igen. Mit fejez ki? A sokszínűséget. És é. azt tetszik. És, és nagyon szeretem a Csert demokráciát is. Melyik áll hozzád a legközelebb? Ú, hát most azt három gyerekem van, melyik áll hozzám a legközelebb. Hát hogyha ezeket és a, a gyerekeidhez kérdezett. hasonlítod, akkor a gyerekeid meg fognak sértődni. Nem feltétlenül, mert tudják, hogy ennyire abstrak pali vagyok. Nem, tehát mind a, mind a hármat szívesen. Rendben a van, rendben van. Oké, okay. rendben van. Köszönöm. Már nem számolom, de hallgatom azt, amit önök mondanak. Van-e még olyan, ez ügyben meg akar nyilvánulni? Örülök, hogy megnyilvánultak. Különösen kérdette arra, hogy a megnyilvánulásaik messze túlmutatnak azon a kérdésre, amit én föltettem. Az a kérdés, amit én föltettem, lehet, hogy nem is szó semmiről. Talán valamiről szól, de amiről most beszélgettünk, az mindenféleképpen egy részletesebb mögöttes tartomány, mint amit fel lehetett ételezni. 061 712 Ja. Ez nem jelenti azt, hogy jelenten később telefonálnának, akkor ne hallgatnám meg önöket. Engem arra tanítottak, és jó reggelt! Jó reggelt! Kívánok Petmeteni! Mert? Hát, mert egy olyan országban szeretnék élni, akkor ezek a dalok ezek akkor akzanak el. Külleges alkalmakkal, amikor okuk van, és nem minden nap, és a Petmeteni meg minden nap. És most nincs oka? Hát azt gondolom, hogy túl sok oka is van, és ezért nem kéne minden nap ezt hallgatni. Köszönöm. Várok még egy kicsit. De közben azért mondom azt, amit az előbb elkezdtem. Lehet, hogy túl sokat is beszélek a neveltetésemről, de hát egy ilyen kulimász vagyok, és gyakran próbálom megmagyarázni azt, ami megmagyarázhatatlan, pont. Engem úgy neveltek, a szüleim és a környezetem is, hogy mindennek megvan a maga ideje. Hogy mi jelent az, hogy mindennek megvan a maga ideje, azt nehezen tudnám önöknek megmondani. Mert ha mindennek megvan a maga ideje, abban épp úgy benne van, hogy 16 éven felüli filmeket akkor lehet megnézni, ha az ember 16 éves elmúlt, és annak is megvolt az ideje, hogy mikor lehetett reggelizni, ebédelni és vacsorázni, sőt, annak is megvolt az ideje, hogy reggeli, ebéd és vacsora után mikor nem eszünk, mert hogy édesanyám mindenről tudta, amíg minden vonatkozásban, vagy majdnem minden vonatkozásban úgy volt az édesanyám, hogy a mozgásteremet és azért egy tízeskállal inkább kilincs felesre befolyásolta semmint kilencesre. Mindennek megvolt az ideje. És mindennek megvolt a nem ideje. Egyáltalán ő mindenre tudott válaszolni, Ebből a szempontból egyszerre volt könnyű és nehéz élni mellette három pont. Én tehát így nevelkedtem. Ezzel együtt, hát egy ilyen, vagy éppen emiatt egy ilyen felemásra sikeredett valaki vagyok. Egy, kettő. Van egy csomó dolog, amit az embernek egy bizonyos életkorában kell megismernie, mert ha más életkorában ismeri meg, akkor ez másféleképpen hat rá. Vannak törvényszerűségek, és van a fizika, és vannak érzelmi törvényszerűségek. Jó reggelt! Jó reggelt! Én mind a hármat szeretném hallgatni. És nem a petnet Nem. És mi az oka? Ez még mielőtt elmagyarázta volna, hogy a három mit jelentene önnek, nekem ugyanazt jelentetés azt gondolom, hogy ez zseniális. És melyik áll a legközelebb? Nekem a csatamás. És melyik áll a legtávolabb? Az ismerős arcokat nagyon szerettem. Régen, mióta ilyen himnuszá, avonzsálódott, azóta, azóta nem annyira. Köszönöm szépen. Apukám, amikor eljött velem korcsolyázni, akkor elesett és eltörte a kezét, és mondta, hogy ő már túl öregehez, de ugyanezt írta nekem Márkizai Péter, amikor jobbulást kívántam neki, amikor abban az ugráló várba elkísérte az egyik gyerekét, és elesett és eltörte talán a csuklóját. Ő is ezt írta, hogy ő túl öreg már ehhez. Hogy az ember mihez öreg és mihez fiatal, nem tudom, de hogy révbe érjek a szövegemmel. A hétvégén másod magammal láttam Szegeden a padlást. Ezt a Horváth Péter Stevanović Ducsán Presser által előállított dalművet, amely hát minimum az, hogy a 12-33 éves, én legalábbis 33 évesnök feltételezem, most mindjárt megnézem, hogy a valóságban mennyi. Szinte lényegtelen, egy-két évet tévedhetek. Padlás. 88. január 27-én. Vikszínház Martólászló rendezése. Én a dzsungelkönyvét sem láttam még, és a paluca-i sem láttam. És a padlás se voltam már gyerek. Ennyi szólva nem voltam gyerek, azért aki 31 éves, az gyereknek nem mondható, függetlenül attól, hogy lelkében persze egy gyerek. Nem láttam a padlást. Tegnap láttam a padlást. Köszönet a Szegedi Nemzeti Színház igazgatójának és a művészetkárságnak, akik hozzájárultak ehhez, mert habár nem volt tele a színház, azért nem volt tele, mert néhányan nem jöttek el, akiknek volt jegyük. Nekünk még nem volt jegyünk, de abból adódóan, hogy mások visszavondták, kaphattunk jegyet. Nagyon hatott rám. Nem tudom megmondani, hogy hogy hatott. Az első felvonás néhány percét átaludtam, aztán kiderült, hogy egy csomó dolgot nem hallottam, vagy nem értettem, azt utólag elmagyarázta nekem a szövegmagyarázom. És ezzel együtt, vagy ennek dacára, vagy éppen emiatt. Érzelmileg érintett meg ez az izé, ez a padlás, amely egy elkülönített tere volt a gyerekkornak, szellemekkel is, nem szellemekkel. Itt most megállok, mert nem érdemes tovább beszélni. Mostantól kezdve a zenei világot két teljesen különböző szféra fogja jellemezni. Egyrészt a padlásból hallanak dalokat, közben pedig felköszöntöm a nemrég 75 éves David Bowie-t, aki már nem tudta megünnepelni azt, hogy 75 éves, és ezt talán azzal a könnyedséggel tudom megvalósítani, hogy a születésnapja sem ma volna, hanem az tegnap előtt volt. Aztán pedig valahogy megpróbálok előjönni azzal, amit el akartam önöknek mondani, talán sikerül, a talán nemet most hagyjuk ki. Két percunkból lesz fél nyolc. Valahol a fényeken túl, ami szép volt, csalmolt, újra vár valahol az árnyokon túl. Újra befogad egy távoli táj, ahol ő, aki elment már, kézen fog, majd újra. Oda hírsz, hol elevelem volt, mikor elindulsz a végtelen útra, s az elveszett játék, s Katona Klár énekel. Az, hogy én semmivel nem jövök elő, az egyetlen nem jelenti azt, hogy önöknek telefonálhatnának bármilyen témában. Néhány percig hallgatni fogok, és aztán nekiállok. Talán sikerül majd elmondanom azt, amit szeretnék. Az önök visszajelzéséből ki fog derülni. Addig is 061 712 ma 2022. január 10-én hétfőn másodpercekkel fél nyolc Ez a kéfej Jancsi minden, amit az, az tudni van, kell, vagy érdemes. Sosem enged már. Ott van a múltunk, egy távoli tájos, az elveszett éveket el lehet érni újra. Nem siede semmi, ha nem fele. és megállnak végre az évek, ah, régen várnak ők az örökre szépen, új bolygóval, földön túli világ, Már Jó reggelt kívánok, Béha Réli vagyok, és olyan sokszor adott nekem lehetőséget arra, hogy elmeséljem a mi kettőnk nagyon szép kapcsolatának részletei. Úgyhogy ha most ad rá lehetőséget, akkor én elmondanám, hogy hogy fejeződött ezt. Ami nem lesz könnyű, de nem, nem tudom. Lehet, hogy is. Nagyon megpróbálok előgyűjteni. Tehát ugye úgy fejeződött be, a mi kapcsolatunk kell, hogy ugye én júliusban hazajöttem mert akkor befejeződött az az időszak, amennyit kint lehettem. És a illetszársi a regisztrációt addig nem engedélyezték, amíg én az országban vagyok. Tehát haza kellett jönnem. Elkezdődött az ügyintézés ami szeptemberben szünetelt, mert szeptemberben végig ünnepek voltak izövelve, októberben végre hozzáfogtak és, és adtak egy hiánypótlást, mi az, amit még meg kell csináltatnom. Azt is megcsináltattam, ez viszonylag egy hosszú történet, nem is akarom részletezni, rengeteg előírással, rengeteg bonyodalommal, és kiküldtem az utolsó anyagokat, és megkaptam az engedélyt, hogy december 26-án behívnak bennünket az utolsó egyeztetésre a belügyminisztérium. Minisztérium. Hát ugye, ha december 26-án behívnak, akkor én december 1 már megvettem a repülőjegyet, akkor decemberben már kín lehetek, ugye? És jött a telefon 28-án novemberben, hogy... A családtól, hogy a mai napon lezárják Izraelt, ez reggel 6 órakor egy telefon, ha ma nem tudsz kijönni, akkor nem tudsz kijönni többet, mert a Covid miatt lezárták. Hát a családom óriási segítségével a fiam és a menjem, itt 6 órától 8 óráig engem becsomagoltak, elkészítették, jegyet vettek, kivittek a repülőtérre, már ugyan lezárták a, a beszállást, de még megcsináltatták a Covid-tesztet is nekem is Föltettek a repülőre. Hát ez alatt már szegény emberem kórházba került, és 20, 22 nap egy ilyen kómás alapot volt, és 22 napig én minden notán voltam a kórházban, minden nap beszéltem hozzám, minden nap, amíg nem fogottam a síró görcs, Meséltem, meséltem örömöket az életünkből. Mi baja volt? Azon kívül, hogy sok baja volt. Tüdő, tüdőgyulladást kapott, egy oldali tüdőgyulladást, és utána pedig, utána pedig egy kórházi fertőzés. Ez COVID volt, vagy nem COVID volt? Nem COVID volt. Egy sima, egyszerű tüdőgyulladás, egy bakteriális fertőzéstől, féloldali tüdőgyulladással került be. És milyen kórházi fertőzés volt az, ami betetéste aztán. Hát ezt én nem tudom, uh -huh. valami baj De kimutatták? Igen, természetesen kimutatták. Uh -huh. És mindent megcsináltak, tényleg mindent megtettek. Hol még komába volt, hol éberek komába volt, de mindig jelezték hogy tudja, hogy ott vagyok. Ez Mivel? volt, Megrebbent a szeme, ott, hogy egy kicsit kinyitotta, akkor odahajoltam, hogy Gyurikám, lát engem? És akkor nagyra nyitotta, hogy tudjam, hogy lát. De, de ez az egész mozdulni nem tudott. Megfogtam a kezét, kérdeztem, hogy vissza tudott szorítani, nem? Tehát mozdulni már nem tudott. De Végig, végig tudta, hogy ott vagyok. Ugye ez egy végig... hosszú történet, ebben a mostani pillanatban egyszer, majd talán máskor érdemes felidézni a kezdeteket, de itt igen. most a végén az ember nem egy búcsúbeszédet mond még, különös arra eltemették, vagy még nem? Igen, igen. igen. 23-án meghalt, 21-én meghalt, 22-én meg volt a temetés, utána volt még a étnak nap síva, és utána hazajöttem. Ön mikor mehetett ki? Én november 28-án. November 28-án. Akkor még egy nap karantén volt, és 29-én mehettem be hozzá a kórházba. És december december 21-én, én minden nap, addig minden ben voltam a kórházba. Hányra ment be? Tessék? Ment be. Hát amikor beendettek, hát egy óra hosszáig edgettek be az intenzíven. Tehát én 12 óra 30-től, lehettem 13-30-ig, ezt az egy órát sem bírtam ki végig, mert ugye többen voltunk ott a családból, és egyszerre csak egy ember mehetett be, tehát ők mindig megengedték, hogy egészen addig, amíg a sírógörcs ki nem bíz, addig én voltam bent. Tehát ez a család nagyon tiszteletben tartotta az apjuknak a, a prioritását velem szemben. Tehát az apjuknak, aki akiknek ön nem az édesanyjuk? Nem, nem, nem. nem, nem csak azért. Ezt csak azért mondom, hogy annél nélkül, hogy itt most itt most részletekbe vesznénk, azért tisztában legyenek mindazok, akik most egy hosszú történetnek, Igen. egy fejezetével ismerkednek, Igen. meg szándékosan nem mondom, hogy az utolsóval, mert annak idején a pszijáterem is az annak idején arról szól, hogy nem biztos, hogy visszatérek hozzá, hogy én is eláruljak valamit, bár ez egy másfajta búcsú. Igen. Igen. Uh, ott kiderült, hogy én bárkiről beszélek. Mindig én vagyok a főszereplő. Itt pedig bármennyire is furcsa, nem Gyuri, hanem ön a főszereplő, hiszen ön telefonált ide be, és ön volt az, aki ezt megosztotta. Önnel találkoztam, ha bár e, tudtam Skype révén beszélni, e, az akkor még, ha nem is virgonz, de, de esetre a mostani állapotához képest mindenféleképpen virgonc kedvesével. Egy nap 24 órából áll Izraelben is, amikor nem volt az intenzíven, akkor hol volt, és mit csináltam? Hát, nézze, nekem, ami ö, egyetlen kikapcsolódásra adott, és az most nem, azért mondom, mert magával beszélek a reggeli kejfejlő Tehát ennyi volt, amikor tudtam másra gondolni. Egyébként pedig, hát mindig az életünkre háztartást vezettem, ö, főztem a fiáról, megcsináltam mindent. Velük lakott vagy lakottam. külön? Desé? Velük lakott vagy külön? Velük, velük, velük. tehát nekem egy nagy lakása volt, és ott lakik el a fie is vele, igen. És hát utána ugye jött a, kis, a lánya is Franciaországból, tehát a család, ott körülvett a család, tehát ott volt a család. Örök családtaként én... néztek? Abszolút, igen, Várta-e, hogy ismét fél tizenkettő vagy fél egy legyen, amikor bemehet? Hát, félelem, igen, de mindig vártam. Mert ugye attól félt, hogy már nem lesz ott senki az ágyom. Igen, attól is féltem, meg, meg hát egyáltalán, szóval ez ilyen hollámzó volt, egyiknak nagyon optimista voltam, mert úgy láttam, hogy most nyugodtabban alszik most békésebb, másiknak sokkal jobban féltem, mert rosszabb állapotban találtam. Ezek ilyen minimális változások voltak, de, de érzelmileg nagyon hatottak. Tehát ez, ez egy hullám, egy hullámzó állapot volt, hol, volt hol volt. Az orvosok volt egy bármilyen pillanat, amikor akobiztattak. Soha, nem. Első perztől kezdve mondták, hogy ez nem megfordítható folyamat. De ez alatt hát hát az idő alatt egyszer se szólalt meg. Nem. Az elején még beszéltünk. Hát, amikor megérkeztem, akkor még nem volt gépen, akkor még beszéltünk, nagyon örültünk egymásnak. De két napon belül az került, tehát rosszabb volt az állapot. Sírjön, hogyha úgy könnyebb. Um, kit vesztett el? Uh, mi, mi, nem értettem a kérdést. Azt kérdeztem, kit vesztett el? Hát az életem egy szakaszát zártam le. Én ezt a választ vártam, de nem pontosan annál egy fokkal vagy több fokkal jobb választ kaptam, mert én attól féltem, hogy azt fogja mondani, hogy az élete értelmét vesztett el, de nem ezt mondtam. Hmm. Nem, nem. Nézzel, én nagyon szeretek élni. Én egy abszolút optimista ember vagyok, és szerintem élni gyönyörű. Csak most nehéz megtalálnom a szépséget benne. Ebben a pillanatban nagyon nehéz megtalálnom. De hát nem lehet csodát várni, még egy hónapja sincs, hogy elveszítettem. Ez egy dolog nagyon érdekes, hogy úgy jöttem el, ugye Izraelből, hogy többet nem megyek vissza, mert meg is mondtam mindenkinek, mert nekem Izrael a Gyurit jelentette. És, és könnyebb túlélnem, hanem közös helyszínek nélkül. És, és azt hittem, hogy nehezebb lesz eljönni Izraelből. Izraelből nem volt nehéz eljönni. Gyuri nélkül az élet nehéz. Egyenlőre kell, hogy. Hát Biztos vagyok könnyebb lesz. Mindazok számára, akik nem tudják, hogy miről van szó, amiketünk ismerettsége úgy kezdődött, hogy ön azt a káváriát kezdte elmesélni, amely káváriának hosszú-hosszú ideig nem volt vége, és tulajdonképpen most a kedves elvesztésével lett vége hogy ez a kapcsolat, amely egy nagyon hosszú kapcsolat és egy hullámzó, hol létező, hol nem létező, hol így létező, hol úgy létező kapcsolat volt, és most egy olyan zanzát adtam, amely nem biztos, hogy az ön lelkének megfelel. De nem sígva. 24 évig folyamatosan létező. Hol, de ön, állandó a... együtt létező hol országok közötti különbséggel, de mindig létező. Szóval ez nem volt szünet. De voltak benne fásisok, volt, amikor ez egy üzleti kapcsolat volt, aztán átalakult. Igen, igen, igen, de 24 év folyamat. Igen, én, én ezt nem fogom öntől elvenni, igen. ha akarnám, se tudnám. Nem, de a én. dolognak az volt a lényege, hogy akkor kapcsolódtam én ebbe a történetbe, amikor ön azt a káveriát kezdte elmesélni, hogy az önök távolságot alapvetően nem, a Budapest is, uh, Askelon, vagy hol volt ez? Az közötti távolság jelenti, hanem az, ami egyébként annak a megközelítését illeti a pandémia okán. A pandémia okán, amely hol Európában és Magyarországon, hol Izraelben hozott olyan szabályokat, amely hát átmenetleg úgy tűnt, hogy ellehetetleníti az önök találkozását, aztán ön Éppen az érzelmei révén mindig áthatolt ezen a kvázi páncélon. Azért mondom, hogy kvázi páncélon, mert egy páncélon nem tudott volna áthatolni, de ön áthatolt abból adódóan, hogy nem ismert lehetetlen és ennek a labirintusát tárta föl, amely önmagában egyáltalán nem biztos, hogy érdekes lett volna, azáltal vált érdekessé, ahogy és amit elmesélt ön. Milyen volt a temetés? Jaj, ezt recéteztek, Én nekem életem első zsidó temetése, amit láttam, ez volt. Én ezt el se tudtam képzelni, hogy nem koporsóba teszik. El se tudtam képzelni, hogy esett az eső, és arra, arra drágotestre, aki neki Minden egyes vízét annyira szerettem, és annyit féltettem, és annyit óvtam. Azt, hogy becsúsztatják a földbe, és hogy rádugják a sarat. Hát az itt hittem, a szívem szokott meg. Nekem ez, ez valami egészen, egészen megrázol. Nem is tudom, hogy hogy mentem. Már úgy is vissza az autóhoz, menni nem tudta. Magyarul, hogy fogalma nem volt arról, hogy egy ilyen temetés hogy zajlik. De, hát, én, én még csak katolikus temetés, és Láttam, hát, egy ilyet nem láttam még. És, és állítólag Magyarországon nem is így van. Ugye utána, amikor elmeséltem... Én nem egyenre emlékszem. Temetés. Tehát nem akartam volna megszólalni, mert fontoskodásnak tűnt. Ugye néhányszor meg kellett... Jelen, nem a Kozma utcában, ott nem ilyenre emlékszem. Igen, de Izraelben ez így történik, becsúsztatják a földbe, leveszik róla azt az egy fehér lepelt, ami állítólag nem lepel, hanem valami ilyen, nem tudom, micsoda az, valami ilyen egyházi, valami van neve, nem tudom, mi a neve. Akkor mondták már elfelejtettem, és utána rágják a földet. Így. Ön ma úgy gondolja, hogy ahhoz a sírhassal többet nem megy vissza? Nem, csináltam, urak. Azt értem, azt mondom, a szó fizika értelmében. Nem, nem, nem sokat. Magyarországon ki jár sírokhoz? Igen. Rendszeresen, igen. Hozzátartozókhoz? Igen. Mennyi ideje van itthon? December Én december 31-én jöttem haza. És ugye nekem az a fiam egy nagyon optimista ember, és mondta, hogy anyu, ez így szimbolikus. December 31, ezárult egy, egy élet, január 1 -e éve elkezdődik az új életed, hitel jól lesz. Tíz benne, hitel jól lesz. Úgyhogy ez mint egy. Ma, most mondom magamra. De milyen interjúra? Tessék? Én azt értettem, interjúra, de most nagyon furcsa dolgokat hallok. Nem, mondom, mint egy imamalmost. mondom ima... magamra. Azért mondom, Tam. hogy nagyon furcsa, furcsa dolgokat hallok. Mennyire üres az élet? Hát nem üres, mert nem hagyom, hogy üres legyen. Már beiratkoztam senior angolra, már beiratkoztam senior tornára, már telerakom az életemet, hogy ugye a barátok nem hagynak magamra, tehát üres, és működik? üres az életem. Nem. És működik? De még nem, még nem működik. Még minden tompa, de, de mindent megteszek. Tehát ki kell hozni magam ebből, ez biztos, hogy ki kell hozni valamit magam ebből. Vajon elvesztjük-e egymást abból adódon, hogy ami a közös témánk volt, abban a formában, ahogy volt, nem fog létezni tovább? Nem tudom. Én ezt nem, most még nem tudom. De az már nem fog létezni, ez biztos, hát ez a ez lezárult, ez lezárult. Ez, ez az élet És ugye azt ne felejtsük, hogy annyit érdemes megosztani a nagy érdeművel, bár ez most nem először fog történni, hogy volt egy bátortalan kísérlet, sőt, támogatás is volt rá, önben is megvolt az akarat bennem, megvolt az elképzelés, hogy mindezt, ami öntől történik, azt filmre vegyük. Kiderült, hogy ez alapvetően úgy működik, amikor önben ott van a készletés és telefonál. Az, hogy én elmegyek önhöz és beszélgetünk, az tartalmát tekintve visszaadja mindazt, amiről ön beszél, de a fényét legyen az igazán fény, vagy legyen az valami mothság, vagy sötét, azt nem adja vissza, és ennek következtében életemben először egy olyan lehetőségtől táncoltam vissza, amelyet én teremtettem meg magamnak, de egész egyszerűen úgy tűnt, hogy ami akkor és azáltal meg tud valósulni, hogy ön elmeséli a történetet, az nem lenne semmilyen kartávolságnyira attól, mint ahogyan ön map, hogy miért pont ma, azt ő jobban tudja, mint én, nem tegnap és nem holnap, ez elmeséltem. Hát azért telefonáltam, ez biztos egy ilyen önző szempontnak fogjuk gondolni. Nem de. biztos. Ezzel is emléket állít csak az úr. Bármikor telefonált. Nem biztos, hogy mindig ilyen hosszan lesz rám mód beszélni, de a gyászmunkához épp úgy terepet tud adni a kejfejancsi, mint ahogy terepet adott a nem gyászmunkának is. Köszönöm szépen. Bola, scars that can't be seen. I've got drama can't be stolen. Everybody knows me now. Akkor vissza a padláshoz, vissza a padlásra, vissza az élethez, függetlenül attól, hogy az elmúlt pillanatokban nem hagytuk el az életet. Egy kéréssel is fordulnék önökhöz, pontosabban mondva két kérésem is volna. Az egyik az, hogyha valaki tud, egy méhes László a színész rendező telefonszámot az küldje el dörö.fialajanos.gmail.com illetve, aki tudja a telefonszámot, akkor az oda. Tehát egy Méhes László telefonszám és egy Stevanovi Dusán telefonszámot is szeretnék kapni. Tehát Méhes László és Stevanovi Dusán telefonszámát várnám. Részint a saját telefonomra, részint pedig a Fiala dr.fialajanos. Dr a nevem kukac.gmail.com e-mail címben mert megpróbálkoznék egy-egy beszélgetéssel velük. se lehet tudni, hogy hol van a fent, és nem. Íme az ember. Nem lehet látni, de ott van a lényegben? bent. Van-e titka? Van-e íze? Van-e szíve, ami jó? Van-e magja? van egy van -e mége? Van-e húsa, olvadozó? Az ember, mint a föld olyan. Egyben lehetővé teszem az önök számára, hogy felidézzék a patláshoz fűződő emlékeiket, és kérdezem azt is, hogy amit a műsor elején mondtam, mennyiben igaz vagy nem igaz a tétel, hogy mindennek megvan a maga ideje. Itt kezdjünk egy palivalaki, 65. életévéhez közelítve látja azt, amily alapvetően gyerekeket visznek. 061 7112.42. Döröpont, gmail.com Szírja XY, aki férfi. Senkinek nem mertem még bevalani, eddig sohasem láttam, és -e, tudom, miről szól. Ezért jó a gyerek, ürügy a továbbképzéshez. Adják a VIX is. Egyet nem nagyon lehet kapni rá, de meg lehet próbálni. Tőle egyébként sincs távol fizikailag. Méhes László, illetőleg egy Stevenovics Dusán telefonszámot várnék. Döröpont, Fialajanos, Kukac, Jimil Ha valaki itt adásban akarja elmondani, azt is megteheti, legfejebb arra a rövid időre nem kerül adásba. 06171242 emlékek a padlásról. Igazi a tétel, hogy mindennek megvan a maga ideje. 06171242. Egy 712.42, illetve döröl pont másodperceken belül 8 óra lesz. Itt az én nem csögg a telefon, de attól még a felhívás áll Részint két kérés, Méhes László, illetőleg Stevanovi Dusán telefonszámát kértem. Akár adásban, akkor kiveszem a hangot 06171242. részint pedig az e-mail címemre, dörö.fi.aljanoskokac.gmail.com. Illetve azt kérdeztem, hogy vannak-e bárkinek emlékei a padlásról, hozzátéve, hogy én most láttam, nem akkor, amikor bemutatták, és nem is akkor, amikor gyerek voltam. Hiszen én akkor már nem voltam gyerek, legfeljebb gyermeklelkű felnőtt, és hogy igaz a tétel, hogy mindennek megvan az ideje, illetve nincs meg mindennek az ideje, de mégis, és semmi sincs következmények nélkül. 06171242. Dusán és Mihes László telefonszám, döröpontfialajanás kukat, gmail.com. Emlékek a padlásról, mindennek van-e, vagy nincs ideje. 061-712-42. És még egy dal a padlásról. Nem igazatlan volt, rajtul használható. Nulla hat egy Aztán jön egy David Bowie és megpróbálom tovább forgatni a kefei anyagi kerekét. egy Dusán telefonszámot, de ha megadják a testvérét, Zoránt, akkor majd megpróbálom tőle megtudni, egy méhes láztó telefonszámot, és azt kérdeztem, hogy mindennek itt van-e az ideje, vagy semminek sincs ideje. Illetőleg a padlásról emlékek. Jó reggelt. Jó reggelt. Szervusz Horváth Péter vagyok. Hát kérdezte a padlásról, én... 88. január 26-án, a premier előtt egy nappal a főpróbán láttam először, és azóta láttam már vagy ötször. Legutóbb Peter Oberfrank Pál volt a, a rádió szerepében, amit annak idején Attila játszott. Az az Oberfrank Pál, aki három évvel ezelőtt Marton László utolsó rendezésére meghívta a Moriartartus-ire a Veszélybetöti Színházba, ott szintén ott voltam a premieren, mert én Marton Lászlót nagyon tiszteltem és szerettem az utolsó pillanatig. És érdekes, hogy a méhes László, aki most rendezte Szegeden, ő volt az első nyolc-tíz évben eladásokban a herceg. Az ösztáros herceg szerepétől játszotta. Úgyhogy az ez azért klasszikus szereposztás volt. Azért nem tudom, szkár, hogy nem láthat, ugye kaszás a táborini volt a Mamóka, a heged volt, Barabás, Gigolyva volt a, a süni, szóval ott a baláspéter Péter volt a Témüle, nagyon nagy szereposztás volt, szóval azért az. Az nem mindegy, hogy hol nézi meg az ember, nem akarom ezzel semmi bajom nincs, nem, nem láttam nyilván a Szegedit, de hát azért a szereposztás nagyon fontos, úgyhogy örülök, hogy láttad. Köszönöm, egy Zorán telefonszám lett van ilyenkor még korán van egy dusán telefonszám egy Méhes László telefonszám és még néhány másodpercig az, hogy igaz-e a tétel, hogy mindennek megvan a maga ideje a padlás már törölve igaz-e a tétel, hogy mindennek megvan a maga ideje és aztán forgatom tovább Kejfejancsi időkerekét, vagy legalábbis megpróbálkozom vele. Just for one day. Kettő perc múlva lesz negyed kilenc. Egy 712-42 ezekben a témákban is bármi másban, van, abban a hozzászólás aztán már 110 másodperc sincs és jövök én. Nem lesz könnyű, megpróbálkozom vele, nem fontoskodom tovább. Reggel az bizonyította, hogy megszólíthatóak önök, hogy most is sikerül -e megszólítanom önöket, majd kiderül. Nem könnyű embereket megszólítani. Téved, aki azt gondolja, hogy az pik és pak. közben nézem. Gyülekeznek a telefonszámok, majd igyekszem behalászni, vagy kihalásni belülük azt, ami jó. Továbbra is várom a megfejtéseket, amelyek közel vezetnek a célhoz. Minden nap más cél, minden nap kísérleti cél, minden nap utolsó adás. Szóval nem könnyű a megközelítés, és nem könnyű dolgokat megfogalmazni. Nevetni és sírni azért jó, mert azok szavak nélkül fejeznek ki valamit, és azért is mondom, mert én, hát nem is sírtam, de súlyosan könnyeztem a padlás végén. Hogy miért, ezt nem tudom megmondani. Ha az emberre valami hat, nehéz azt gyakran szavakban fogalni. Annak idején, amikor 2000. októberében átlovagoltam a Budapest rádióban és elkezdtem a Kéfe Jancsit nem volt nehéz megtalálni a módot, hogy elvileg nehéz kellett volna lenni, hiszen éjszakai műsoromat reggelire cseréltem, de Orbán Viktornak volt akkor egy megszólalása, a rádióban ott az ellenzék nem szólhatott meg. És akkor tényleg Csapodik Déviklós az előbb csak rájárt a nevem, és aztán még néhányan megszólalhattak azt követően, hogy Orbán Viktor elmondta a véleményét a világról és az országról, és aztán már megszólaltak az ellenzékiek, és lett egy hosszú időre hírneves közéleti műsor, ami aztán a hétköznapokjá válva elfogalta a helyét ott, ahol most is van. Feltetném azt a kérdést, hogy ki van, aki ezt a mostani világot felcserélne egy másikra, ki az, aki majd 2022. áprilisában, akkor a választások lesznek, elmegy, nem megy el, a fennálló koalícióra szavaz, már amennyiben az koalíció, mint a Fidesz és a KDNP, az ellenzéki koalícióra szavaz? Mi hazánkra szavaz, vagy a kutyákra szavaz, a kétfarkú, a magyar kétfarkú kutyapártra. De ezek nem közelítik meg azt, úgy, amit én akarok mondani nőknek, és akkor belevágok. Kerestem, hogy miről beszéljek ma. Nem mindig evidens. Aztán rátévettem, hát rátévettem, olyan nagyon rátévedni nem lehet, hiszen az ember annak érdekében tesz a, a... a Markizai oldalára, és ott kiderült, hogy vasárnaponként ő. És megint úgy próbálok fogalmazni, hogy, hogy ne lehessen belekötni. És akkor vissza kell lépnem egyet. Pénteken Bakás Tiborral beszélgettem Márki Zayi kommunikációjáról, illetve Péterfi Juditról, mindarról, ami előző nap a nyugati téren történt, ahol ő beleforrasztotta, vagy megpróbálta beleforrasztani a szót különböző megszólalókba, elsősorban annak okán, mert hogy kommunikációs célból úgy tűnt, hogy bizonyos témákról legyen szó, és más témákról essék. szó, akkor is, hogyha azok egyébként kedvezőek vagy kedvezőtlenek, mindig azok az üzenetek tudjanak elhangozni abban a környezetben, amit egyébként a kommunikációs táb elképzel. Ez egyébként egy teljesen normális elképzelés laboratóriumi körülmények között. Aztán jön a valóság, és ezt gyakorlatilag egy tízes skálán, hol kettesre, hol tízesre teszi lehetett lenni. Ezen a csütörtöki napon inkább tízesre tette lehetett lenni, mint kedden, mint kettesre. <gül> Tesszegy, Freudizmus, um, Hogy ez hülyét csinálta Péterfi Juditból, vagy sem? Nézőpont kérdése. A szándékai ha nem is voltak nemesek, de érthető volt. A kivitelezésbe csúsztak hibák, és most jön a megfogalmazás. A dolog lényege az, hogy mi pénteken ketten a bakáccsal, ahogy ezt szokták mondani, súlyosan elvertük a port Péter Fiúdíton. Súlyosan. Hogy igazunk volt-e vagy sem, nem az én asztalom ezt eldönteni. Hogy a Hang nem megfelelő volt-e, vagy sem, hogy adott-e módot, vagy adott, adott volna-e módot arra Péterfi Juditnak, hogy megsértődjön. Talán igen, talán nem, nem tudom megítélni. Minden esetre XY, aki férfi Tájföldről, hát honnan máshonnan Tájföldről, szombaton úgy döntött, hogy megtalál, és rendelkezésemre bocsájtja Péterfi Judit elérhetőségét, beszéljek már vele, beszéljen meg vele mindazt, ami egyébként az előző nap téma volt, a kelyfejjelcsi adásában. Én nem szándékoztam Péterfi Judittal beszélgetni, nem nagyon tudtam volna eldönteni, hogy miről beszélgessünk. Péterfi Judit nem áll közel hozzám, de hány olyan emberrel beszéltem én már az életem folyamán, akik nem állnak közel hozzám, és hány olyan szituációt hagytam ki, amikor valamiről véleményt mondtam, talán igazam volt, talán nem, ugyanakkor azt a lehetőséget, hogy ezt az illetővel is megbeszéljem, kihagytam szándékosan, vagy nem szándékosan. Nem evidens, hogy az ember mindig beszél azzal, akiről beszél, bár sokszor az. Nem szándékoztam Péter Fildittal beszélni. XY, aki férfi, és aki tájföldről egyébként tényleg Péter telefon telefonszámát adta meg, mint utólag kiderült, mégis célba talált nálam. Ott abban a minutumban, amikor megkaptam ezt a messenger üzenetet, írtam Péter Filditnak, aki kisvártatva válaszolt, és majd váltottunk ismét és ismét üzeneteket, amiben arról volt szó, hogy ha az érdeklődésem megmarad, akkor talán egy múlva rendelkezésre, de most Simon Andrással együtt, az az elhatározás született, hogy nagyjából egy hónapon keresztül ők nem szólalnak meg, és ezzel is mindegy lehetővé teszik, hogy már Kizai Péter legyen a főszereplő, és erről ők ketten a személyük megjelenésével nem vonják el a figyelmet. Feltettem el ki még további kérdéseket, amelyekre részén születtek, részén nem születtek válaszok, de közben is ez tagadhatatlan ott volt bennem, hogy vajon Péterfi Judit ugyanilyen módon, vagy egyáltalán válaszolt volna-e, ha hallotta volna a pénteki műsort. Nem tudtam rá választ adni, és nyilvánvaló, hogy önfeljelentéssel a szószoros vagy a szóátvit értelmében nem éltem, amikor egyébként visszaírhattam volna neki, hogy itt is ez a beszélgetés bakács Tiborral meghallgatható. De volt bennem egy olyan enyhülés, amely mindenféleképpen az a személyesség okozott, hogy válaszolt, és ahogy válaszolt, hogy válaszolt. Udvarias volt. Készségesnek azért nem mondanám, hiszen egyébként feltettem olyan kérdéseket, amelyekre sokkal később, illetőleg egyáltalán nem született válasz, de hát erre meg azt lehet mondani, hogy szombat volt neki, azért nem feltétlen kötelezettsége az, hogy a hétvégén is így rendelkezésre álljon, bár valószínűleg ezek a napok és ezek a hetek arról szólnak, hogy rendelkezésre kell állni. Ez itt egy ilyen kvázi bevezető ahhoz, amit el akarok önöknek mondani. Tehát azért olyan nagyon nem volt véletlen, rátévettem már Kizai Péter oldalára, a Mindenki Magyarország mozgalom oldaláról, kiderült, hogy ő péntekenként nem minden pénteken külös tekintet, hogy vasárnapot akarta mondani, tehát itt most már volt kedv, most már vasárnap, a frajda legkülönböző napokat adja a számot. tehát vasárnap esténként Facebook üzeleket, üzereteket intéz a néphez. Aztán elvesztettem Márkizai kizai Pétert és az oldalát, néhány órával később azonban szembe jött velem, mert hogy a Mandiner cikke kapcsán a Facebookon különböző emberek elkezdték idézni és darabokra szedni, Sifer Andrástól, Hont Andráson keresztül, Ceglédi Zoltánig. Aztán megnéztem azt az ominózus nézt, amit egyébként darabokra szedtek. márkizai Péter igyekszik, de nem tud röviden beszélni. Elmondhatnám, hogy melyik részt Néztem meg is, miről volt szó, de most ezt se találom annyira fontosnak. Hosszú ideje van bennem kétség, hogy felhívjam-e Márkó Záj Pétert, hogy vajon rendelkezésre fog -e állni, vagy sem, és hogy mit kérdezzek tőle mert azok a beszélgetések, amelyeket eddig folytattam, különös tekintettel Kovács Gergely megszólalása óta, amikor ugye a számlálóról elmondta azt, amivel én akkor nem voltam tisztában, amikor Márkizai Péterrel beszélgettem, talán először, vagy nem először nálam beszélt részletesen arról, ami óriás plakátokon volt, és amelyek kapcsolatban, hanem is a marhasság kifejezést használta, vagy parasztság kifejezést használta Kovács Gergely, de elmondta, hogy tételesen nem igaz, és hát volt bennem némi szégyenérzet a tekintetben, úgy amikor én ezt a beszélgetést folytattam. Már kizáj Péterrel én ezzel nem voltam tisztában. Függet attól, hogy az ember, amikor beszélget a másikkal, nem lehet minden tisztában. A tévedés kockázatát az ember nem csak azért tarthatja fönn, mert az egyébként egyfolytában ott van, hanem nincs mindig az embernek a fejében az a tudás, amivel reálisan és pontosan tud kérdezni, függetlenül, hogy szerencsésebb és jobb, ha benne van a fejében. Egyre kevésbé tudok mit kezdeni Márkizai Péterrel. És egyre kevésbé tudok mit kezdeni az ellenzékkel, amely képtelen megfogalmazni a viszonyát Márkizai Péterhez, ahogy Márkizai Péter is nagyon sajátságosan próbálja megfogalmazni a viszonyát az őt, az őt kvázi hatalomra segítendő pártokhoz, függetlattól, attól, hogy ez utóbbi viszony még mindig sokkal inkább kézzelfogható, mint a pártok viszonya Márkizai Péterhez. Márkézai Péter megszólalásai, ha egy szót kéne használni, pontosabban ez két szó lesz, akkor azt tudom mondani, hogy zavarba ejtőek. Részletesebben nem tud az, én, én konkrétan egyre kevésbé tudok azzal amit kezdeni, amit és ahogy mond. Egyrészt rettenetesen sokat beszél. Iszonyatosan sokat. Nincs annyi mondandója, mint amennyit beszél. Azt sem nagyon lehet tudni, hogy amiről beszél, azoknak éppen mi az apropója, de függetlenül attól, hogy hosszú ideig az Egyesült Államokban élt, sajnos. Ezek a beszédek, ezek teljesen magyarok. A szónak abban az értelmében, hogy olyan gondolatjel tömeggel rendelkeznek, és olyan kitétel tömeggel, kommentár tömeggel rendelkeznek, amelyek az ember figyelmét lelassítják, elsősorban annak okán, hogy ezeket a kitételeket az ember megpróbálja megérteni, hogy miért használja a szerző, aki egyébként ezekre oda se figyel, ezeket csak úgy onpasszan oda rakja, és aztán megy tovább, miközben nincs tisztában azzal, hogy az én cipőmön, mint sár, egyre nagyobb tömegű sár van, egyre kevésbé tudok azzal a cipővel menni, amit egyébként ő adott a lábamra, de ha másféleképpen fogalmaznék, akkor megérteni nehéz, mert nem is a kanyarok. A kanyarokat... Még csak követem, de a kanyaroknak az irányoltsága, tehát ezek a kanyarok egészen másfelé visznek, mint amit egyébként ő el akar mondani, ha egyáltalán el akar bármit is mondani, hiszen lehet a cél az, hogy egyáltalán beszél. És nem tudok mit kezdeni ezzel a, azzal a közeggel, amely viszonyul hozzá. Én még emlékszem arra a Hont András beszélgetésre, azokra a Hont András beszélgetésekre, ahol a Spirit fm felett fellett magasztalva um, Márkizai Péter, miközben enyhén szólva, ez egy megfelelő kifejezés sárba van rántva uh, Hont András Facebook bejegyzései révén mindaz, amit mond, és hogy vajon Ceglédi Zoltán és Hontanrás András végignézték-e ezt a beszédet, vagy a Mandírer cikére hagyatkoztak, ennek azért is van jelentősége, mert szóval azért először valamit végig kell hallgatni, ez egy nagyjából másfél órás beszéd volt, miközben azt mondta, a szerzői rövid lesz, hát nem sikerült neki, aztán az ember ezt az egészet valahogy megpróbálja megérteni, azt, hogy másfél-két órával a beszéd elhangzása után, vagy talán még rövidebb időn belül olyan magas megjegyzéseket tegyenek, mint amit egyébként Sífer András, Hont András és Szeglédi Zoltán képesek, félét és nehesség velem is előfordult. A hombolával arról beszélgettünk Szegedről visszafelé jövet, hogy milyen hihetetlenül könnyedén és könnyelműen a kettő nem ugyanazt tudnak az emberek ítélkezni. Különböző dolgóban legyen a Szilágyi Liliána, vagy Márkizai Péter, vagy bármi. És ez hozzátartozik az, hogy én is ebbe a körbe tartoztam, és nagy valószínűséggel sokszor még tartozom is. De azáltal, hogy az ember az optikát egyfolytában változtatja, közel, távol, közel, távol, máshova alszik, közel, távol, közel, távol, nem feltétlenül szédül el, van egy olyan lehetőség is, hogy az ember jobban be tudja hozni azt a tárgyat és azt a tartalmat, amiről beszélni akar. Fontos lenne természetesen most arról beszélni, hogy Hont András, és Ceglédi Zoltán mivel kapcsolatban találják, vagy találták meg a márkizait. ezt azonban önök bármely pillanatban megtalálhatják az interneten független attól, hogy kormánypárti vagy nem kormánypárti sajtóban nézik. Mégis ajánlanám önöknek, hogy részint a vonatkozó rész, részint a teljes beszédet nézzék végig, még akkor is, hogyha utólag nehezen tudnak számot adni arról, hogy mit is láttak, hozzátéve, hogy nem feltétlenül hasonló hosszúságban, de már kizai szinte napok alatt, illetve nap minden nap, sőt egy nap többször képes arra, hogy ilyen beszédet mondjon, miközben szerintem maga sincs tisztában azzal, hogy ennek mekkora jelentősége van. Teszem azt hozzá, Gurzoákos Ákos azt tette lehetővé, akiről fogalmam sincs, hogy még egyébként tisztségében van-e, vagy sem, mert nem válaszolt, és márkizai Péter sem válaszolt, és Péteri fiúdít válaszva se volt egyértelmű, hogy az a feladat, amit korábban Gurzó Ákos töltött be, az egyáltalán megvan-e még, vagy mások között osztották föl. Tehát ugye Gurzó Ákos a pont nak lelepezően, vagy nem lelepezően elmondta, hogy bizonyos szempontból cél az, ahogy és amit mond Márkizai Péter, én azonban a tévedés minimális és maximális kockázattal között, tehát mind a kettőt lehetővé téve azt mondom, hogy az, amit ma ezügyben Márkizai Péter megvalósít, magyarul ahogy és amit mond, azzal nálam egyre kevésbé ér célt, én egyre kevésbé tudok vele mit kezdeni, és egyre kevésbé tudok mit kezdeni azokkal a pártokkal, amelyek látható módon azért nem kommentálják azt, amit Márkizai Péter mond hiszen az ő jelöltjükről van szó. Én nem egy keresztrejtvény feladatot adtam önöknek, csak valamit megosztottam önökkel, többé-kevésbé el tudtam mondani azt, ami a fejemben van. Ha kérdés, úhaj, subhaj, panasz, vagy kommentár van ahhoz, amit mondtam, örömmel veszem. Ha egészen mással kapcsolatban telefonálnak, azt is tudomásul veszem. Fogalmam nincs, hogy hányan követték azt, amiről én beszéltem az interneten, és most ide betelefonálnak 061-712-42. Most éppen nem telefonál senki sem, és a szövegeme se szakította meg senki sem. Már nem arról a beszédről van szó, amit az autójában mondott, és amit másokból szedtek szét. Már nem is emlékszem, hogy azt a beszédet miért szedték szét, de abban is volt valami, ebben is volt valami, és holnap is lesz majd valami, aminek kapcsán lehet kérdezni, és aminek nem sok köze van ahhoz, amivel kapcsolatban, vagy nagyon is sok köze van, hát ki tudja, amivel kapcsolatban 2022. áprilisában majd urnákhoz járulunk. De tényleg most ott van a fejemben, hogy önök emlékeznek még arra, hogy amikor egy kocsi hátsó ülésén volt, hogy az akkori beszédéből mit szedtek ki, ugye most arról volt szó, hogy Hány zsidó van? Sok zsidó vagy kevés zsidó van-e a Fideszben? Most ez, ez, ez volt a legkurrensebb, de ott akkor mi volt? Pedig az csak két vagy három nappal ezelőtt volt. 061, 712, 42. Figyelek a valamire. Igen, a megfejtés jó. Grácról volt szó. Arról a grácról, amelyről teljesen elítélően beszélt az az értelmiség, amely most egyébként a vasárnapi Facebook Live kapcsán képes volt grácozni. Beleértve Ceglédi Zoltánt, aki ugyan talán A-val és C-vel szólt hozzá, de attól még Grács volt, az a Grács, ami egyébként G, R, A és Z, és ahol nemrég szerencsémre járhattam másodmagammal. 061 712 -42. Ha, teszem hozzá, ha, Márki Zay, Péter keresztrejtfény. akkor mi a megfejtés? Egyáltalán meg kell -e fejteni Márkizai Pétert, egyáltalán meg kell -e fejteni Márkizai Péternek és a pártoknak a viszonyát, miközben ez olyan evidens módon adja magát, mint feladat, hogy nehéz rá nemmel válaszolni, mégis ez a napi mooching, ami előáll, vagy előállítódik, vagy nem tudom mi a jó szó erre, az embert olyan helyzetbe hozza, hogy legszívesebben félrenézne. Önök látnak-e bármit? És ha látnak, az mi? 061 712.42. Figyelek, ha van mire. 8 óra 37 perc van. Ah! Úgy, történt, úgy tűnik, mint hogyha vagy nehezebb kérdést tettem volna föl, vagy mindazok, ne, illetve nem tudom. Nem születt, nem születtek eddig telefonok. Most hirtelen áttérhetnék valami egészen másra, de nem akarok és nem is tudok. Méltatlan a helyzetbe hozza magát. Az interjúi, a megnyilvánulásai révén Márkizai Péter és méltatlan helyzetbe hozzák őt, siffer András, Kont András és Ceglédi Zoltán akkor is, hogyha egyébként azokban a pillanatokban és azokban a pontokban, amelyben megnyilvánulnak, abban van. Márkizai Péter annál több, mint ahogy egyébként őt ezekkel az egy-egy mondatokkal kivégzik. 0-1 712-42, figyelek, ha van mire. És még egyszer mondom, önkritikát gyakorlok a tekintetben, hogy ebben a műfajban a 2000-es évek elején nagyot alkottam, amiről ma nem biztos, hogy azt mondanám, hogy nagyot alkottam. 061-712-42. Jó reggelt! Jó reggelt! Halló! Itt vagyok. Én csak a laikus módon annyit tudok mondani, hogy az ellenzék szenved a Zajpétertől. Nem lehetett Márki Pétertől? Szenved, az, igen, szenved. Nem tudni, van, szemben. aki szenved, van, aki nem szenved, tehát azt, amit én mondtam, nem véletlen mondtam egyes szám első szemében, és ha beszélgetünk, önnek is azt ajánlanám, hogy egyes szám első szemében beszélgessen igen. velem, én nem, mert... Én ezt így látom. De ho, miben éri ezt tettem? Hát, hogy sem egyet érteni, sem igazán ö, opponálni nem tudja ezeket a nagyon kacifántos és sehol nem tehető megjegyzésnek. Jó, de erre nincs is módja. Ehhez ugye azra a szüksége, hogy találkozzon vele és beszélgessen vele. Én a héten ezért fogok elmenni egy olyan eseményre, ahol egyébként ö, egy társaság vendége lesz, ahova engem nem hívtak, de meghivattattam magamat, mert kíváncsi vagyok arra, hogy ott mi fog történni. Oké, okay, oké. Okay. Várom a tudósítást az árvotkosságból. Jó, rendben van. Én nem tudom, hogy szenvednek -e az emberek. Én ezt nem érzékelem. Én azt érzékelem, hogy alapvetően, amit különböző műsorokban és megnyilvánulásokból visszaolvashatok, hogy megpróbálják megfejteni, miközben könnyen lehetséges, hogy Uri Luxus 2022 január 10-én feladványnak lenni. Sőt, az előbb azt mondtam, hogy nem is biztos, hogy feladvány. Én nem láttam közelről. Én tapasztaltam, hogy helyen, hogy működik, mert voltam közgyűlésen, de nem voltam olyan nagyon sokszor, és azt láttam, hogy tud praktikus lenni, és tudott praktikus lenni az előválasztás idején. Ez a fajta Praktikum, amely talán a keretek miatt is, mármint a médiat a keretek miatt rászorult, mint egy ráma, ezeket az elmúlt időben elvesztette a helyzetből adódóan, és amorfá vált, hogy a kereteit visszanyelve ugyanazt a férfit látnánk egy gyanítom, hogy igen. Ha én egyébként a kommunikációs stábjához tartoznék, ahogy nem tartozom oda, én biztos, hogy keretezném őt. Úgy tűnik, hogy ő egyébként edzés közben, felkészülés közben, verseny után szinte mindenre alkalmatlan. Verseny közben pedig úgy tűnik, hogy mindenre alkalmas. Hogy mit kell tenni egy stábnak annak érdekében, hogy egy ember permanensen versenyben legyen egészen addig, amíg nem nyer, onnantól kezdve pedig permanensen versenyben is lesz. Nem tudom. Ha el kellene rajta gondolkodnom, megpróbálnám. De jelen pillanatban ez a versenyszituáció, függetlenül attól, hogy közelleg a választások, mégsem úgy van, ahogy az ember ezt feltételezné már kizai kapcsán. Itt pedig pulikutyák hadára lenne szükség arra, hogy ezt az egyetlen egy embert tereljék. De nem szeretnék is azok közé tartozni, akik aztán olyan mondatot idéznek, amely, ha már igaz, mégis egyszerre igaz és bántó Márkizai Péterre, és hát nem tudom azt mondani, ne felejtsék el, sokan szememre vetik, ahogy elvesztettem a tengerészt, De, vagy a tengerész elvesztett engem, nézőpont kérdésem. De ott ugye az következett be, hogy egy Navracsis Tiborra tett megjegyzése kapcsán, azt kérdeztem, hogy azt, amiről beszél, azt értem, hogy miért mondja, de azt egyébként, ami ezt a mondatot eredményezte, azt egyébként azt a jelenséget teljes egészében megnézte, meghallgatta, és ő azt mondta, hogy erre nincs szükség. Nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy valakit vakbélel megoperáljunk, miközben csak azt tudjuk, hogy kórházban van és vagy bele van. Magbérgyulladása van, vagy közéfült A kettő, mind a kettő egy átmeneti abnormális működés. Mégis másféleképpen operálják. Arról nem beszélve, hogy anatómiailag is máshova esik. 8 óra 45 perc van a mai műsorból annak függvényében, hogy önök telefonálnak-e vagy sem, egy negyed óra vagy egy fél óra van hátra. Önök fognak dönteni. A műsor elején aktívak voltak, most ehhez képest passzívnak tűnnek, lehetséges, hogy ez most székelykáposzta ahhoz képes, mint amit én önök elé állattam 7 óra után. Amit tudtam ezzel kapcsolatban, elmondtam. Biztos lesz még ennél konkrétabb mondandóm és konkrétabb kérdésem, most ennyire voltam képes. Ha ez megszólította önöket, és van mihez hozzászólni, hajrá, ha máshoz akarnak hozzászólni, ahhoz, hajrá, ha pedig semmihez se akarnak hozzászólni, csak zenét fognak hallgatni, ahhoz is hajrá! 061-712-42 Nincsenek még meg a legújabb koronavírussal fertőzött szám híre. Így aztán elmondom, milyen hírek vannak a koronavírus koronavírus.gov.hu oldalon, Letlégyen annak bármilyen köze a koronavírushoz. Varga Mihály a kormány folytatja az adócsökkentéseket. Varga Mihály idén januárban 1500 milliárd forinttal csökkentettük az adókat. Januárban minden csütörtökön, pénteken és szombaton lesz oltási akció. 1 2 Sputnik Light vakcina szállítmány érkezett bevizsgálás céljából Magyarországra. 2 2 Nemzeti Népegészségügyi Központ Beperli hatházit Kettő és fél 2 és fél. Varga Mihály: A magyar gazdaság újraindítása sikeres. Kettő és fél Három és fél. Merkeli a teljes oltás, a három oltás, három és fél, három és fél, 6 millió 278 ezer, ez tehát az utolsó hír, ami az adatokat mutatja. Ha ezt leszámítjuk, <coughs> akkor ugyanannyi hír jelent meg a koronavírus govpot oldalán, a koronavírussal kapcsolatban, mint olyan hír, aminek semmi köze nincs a koronavírushoz. Hogy ez egy milyen arány, különös tekintette arra, hogy ezt az arányt én állítottam föl, és önök nem, jó arány, rossz arány, kifejeze bármit vagy sem, ezt ha gondolják, szintén kommentálhatják, de nem muszáj. 061-712-42 vízesen közelít a Kejfej a műsor végéhez, ha csak hirtelen meg nem tátosodnak és meg nem találnak. 061-712-42. Nem akarom látni, mert szenvedek látni. Nem akarom látni, mert fáj, látom. S nem akarom látni, de mégis várom. Nem akarom látni, mert gyűlölöm látni. Nem akarom látni, mert eszkedek látni. Nem akarom látni, mert fájva látom. S nem akarom azt, hogy újra fájjon. Nem akarom nézni az arcát kérdez. Nem akarom tudni azt, hogy mit érez. Nem, nem, nem, nem. nem. De igen, szeretem. Jött a szemben koronavírus. Imárom második alkalommal vacsoráztunk együtt Duda Ernővel és neivel. Nincs erőm látni, nem akarom látni, mert nincs időm várni. Nem akarom látni, Köszönöm. Nem akarom látni, mert nem bírom látni, nem akarom látni, mert bántva látom, s nem akarom látni, mert kín ha bárom, nem akarom látni, mert gyűlelem látni, nem akarom látni, mert elég volt látni, nem akarom látni, mert elég, ha érzem, s nem akarom látni, mert elégek érzem, nem akarom hagyni azt akarok állni a tekintetében. Nem, nem, nem, nem. Ne igen. Szerete. Szerete. Mihes László, Stevonobi Dusán telefonszám, döröpontfialajanos kóka, jmél.com. Tíz perc kilenc óra. 061712.42. 712 42 Az egy először. az összes bejegyzést a Mandinárből, amiket írtak a Márkizai Péter beszédéről, és, és, és én azt gondolom, hogy ha így folytatódik, akkor, akkor politikálható a Fidesz győzelem. Én, én ezt értem, amit mondja, én nem ezt kérdeztem, és nem is erről akartam beszélni. Arról akartam beszélni, egyrészt, hogy meg kell nézni Márkizai Pétert, ezt a bizonyos beszédét, ez nem megúszható, Részint rá kéne jönni arra, hogy mi történik. Az, hogy a Mandinertől Sifer Andrásig hogyan reagálnak, az már következmény. Függetlenül attól, hogy maga a Márkizai Péter is következmény, és amit mond, az is következmény. De van egy sorrend, ami szerintem nem felrugható. Ezzel együtt, hogyha akarnak, még hozzászólhatnak, a 06171242 még csak egyszer hangzott el, még azt sem mondtam, hogy másodszor. Akkor lennék boldog, ha mindenki eljön. Jó magyar, akit nem hallan egy világ, mint porba hullott mag, mi többé nem ered, ha nem vigyázol ránk, olyanok leszünk, mi is délkület, És bár a lényeget még nem értheted. Azt írja XY, aki férfi MZP a versenyre, az edzések alatt szépen szisztematikusan leamortizálja magát, ez is leírása valaminek, és én nem ezt kérdeztem. Illetve nem is az, hogy nem ezt kérdeztem, nem erre akartam irányítani a reflektorfényt. én azt kérdezem önöktől, mi zajlik most? Ki ez a Márkizai Péter? Egy Egy vérből valók vagyunk. Nekem kicsit olyan a helyzet, mint amikor a Bangó néjék bementek a Konikunda utcába, és az első nap hűsnek tűntek, aztán a második nap nem, aztán a harmadik nap megint hűsnek tűntek, a negyedik nap nem. És most nem mondom, hogy az egész hova vezetett, mert ennek nem kell ugyanolyannak lenni. Ha az ember szurkol a Fradinak, akkor e, tudomásul veszi azt, hogy Hol jól, hol rosszul játszik. Ebből a szempontból a Márkizai még nem Fradi. Tehát ahhoz, hogy valaki Fradi legyen, ahhoz valamilyen hosszabb időnek és mélyebb kötődésnek kell létrejönnie. Én egyelőre Márkizai napi forma hanyatlását és napi formáját nem tudom úgy egységbe hozni, hogy a hozzá való viszonyulásomat meg tudjam fogalmazni, amire azért lenne szükség, hiszen amikor szavazok, akkor gyakorlatilag ugye létrejött az Orbán Viktor versus Márkizai Péter tengely, és akkor egyszerűen csak az történne, hogy nem Orbán Viktorra szavazok, de a mai fejemmel ez nem biztos, hogy elegendő. 061-712-42 másodszor. Hogy az egész világ láthatóvá váljék. Megértő szemekkel átnéznének rajtam. Akkor lennék boldog, ha mindent megmutatta. Haragos, a volnék, akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, és nem lennék játéka mindenféle szélén. Figyelek, figyelek. Jó reggelt, nem szeretném. Mit nem szeretne? Ez nem volt kérdés. Értem, hogy nem szeretné, de nem volt kérdés. Duda Erna említése az nem volt teljesen indokolatlan. Még mielőtt azt mondanám, hogy 06171242, szeretném elmondani önöknek, hogy a hétvégi összesített adatokat közlik. 9 órakor a beoltottak száma ennyi meg annyi. Az elmúlt három nap alatt 14655 új fertőzöttet igazoltak. 14655 Az elmúlt három nap alatt elhúnyt 167, Többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 39.947 főre emelkedett. Itt hívnám fel szíves figyelmüket arra, és ez egy módszertani kérdés, hogy hány olyan helyre fognak tudni majd rákattintani, ami azt fogja érni, hogy az elhunytak száma holnapra átlépi a 40.000-et, 40 és ugyanakkor itt hívom fel szíves figyelmüket, hogy ezek a portálok, ezek olyasmit követnek el, amit a Kejfejancsi ma már nem követ el. A 39.947 fő, az pontosan 53-ra van a 40.000-től, 40 és én annak azért drukkolok, hogy sose legyen 40.000, hogy 39.948 se legyen. Én csak arra hívom fel a figyelmüket, hogyha neten véletlenül ilyenre találnának, remélem, hogy a közelben ilyen nem lesz, akkor emlékezzenek arra, amit mondtam. Azt írja, hogy 2931 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közül 281 en vannak lélegeztetőgépen. 061 712 -42. Senki többet? Éppünk vagy hirtelen szintval Vajon helyjegyben Megyünk húrna elé Borítékba bezárt szavazattal Vajon mely egyben? Csak ezt kérdezem én, s fejem nem szílik dróton forogni. S bármit elvillan, csak úgy távlatilag, szemre vételezem azt, hogy az mit. Gyöhet éjszakról némi éjszaki fény, de belenyúlhat a russz <gül> És a germánság ma már fénybeli én fény, csak a telkevés házam akarja.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 Egy választás, mely sors döntő, mert vissza nem vonható. Azt is mondom, hogy Jokovics nyert a bíróságon és maradhat Ausztráliában. Ez szintén rövidesen téma lesz majd a kejfejancsiban, mint ahogy Orbán Viktor boszniai látogatásáról is szó esik. Jó reggelt! Jó reggelt! Lehet a járványadatokhoz? Igen. Amit elmondtál, hogy 14 ezer új feltőzött, és a másik két szám az azt jelenti, hogy a 14 ezer új feltőzött ellenére csökkent a kórházban lévők és a lélegeztetőgépen lévők száma is. Szerintem ez egy pozitív dolog. Ez egy pozitív dolog, de hogy ez egyébként a tendenciáját tekintve megmarad-e, azt nem lehessen tudni. Hát minden esetben egy hónapja mióta az amikor itt van, ez a tendencia. Hogy folyamatosan nő a feltőzések száma, nő az átfertőzöttség, amire Ö, egyébként ö, van olyan virológus, aki azt mondja, hogy, hogy végre az történik, amit egyébként vártunk, hogy megtörténik az átfertőződtség, lesz nyájidumimítás. viszont. Az, Igen, az Duda Ernő erről az... konkrétan azt mondta a pénteken a vacsoránál, hogy baromság, de ezt majd elmeséli itt adásban is. Várom szeretettel, mert a számok nem ezt mutatják. Oké. Okay. Ugyanott vagyunk, mint kicsit, mint Márkizai Péter esetében, amikor a Kejfejáncsik kezdődött. Én azt hittem, hogy mindenhez értek, és kevesebben gondolták ugyanezt. Mára eljutottunk oda, hogy én ma már nem gondolom azt, hogy mindenhez értek, de nagyon sokan rájöttek arra, hogy igen. Sok lód, fialát győz.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 Pedig több vas kéne a tűz a lopok, ha már védtelen nép, aki tartja, no de mely vas lesz, az a tűzbeli vas ha ha népünk nagy hirtelen színtal, vajon mely egyben megyünk úrna elég, borítékbazárt émotainkkal? Egy választás, mely sors döntő, mert vissza nem vonható, Tőled úgy félek Errohomtottem már, ha magyar szavazú, Őled úgy fél hogy Hogy errohomtottem már, ha magyar szavazú. Időn eljön majd az a fényteli nap, Midőn népünk vagy hirtelen szintval, Vajon mely egyben megyünk úrna elé, Korítékba, szállt